فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَّرَ الْأُمُورُ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ wa kullabid'atin balala wa kullabalalatin fin nar a'adana allah wa iyyakum minan nar yehuani bidin rahimanur rahimakumullah kita lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan kitab -kita tauhid tentang bab larangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan kuburannya orang-orang yang soleh telah sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliau melaknat perbuatan-perbuatan mereka sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha Kemudian Syakul Islam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala menyebutkan kembali Tentang dalil-dalil Larangan Beribadah kepada Allah Di sisi kuburan-kuburan Orang-orang yang soleh Wali Muslim Dalam rakyat Diwayat Muslim anjum Anjumdubnu An jubdu An ibn Abdullah Radhi al-anhu Kala samihtu al-Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Qabla an yamuta bi khamsin Wahua yakul Inni abra'u ilallah An yakuna li Minkum khalilun Fa inna allaha qad Ittakhadani khalilan كما اتخذ إبراهيم خليلا ولكنت مقدخدا من أمة خليلا لاتخدت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون كبور أميائهم مساجدا ألا فلا تتخذ القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك Kuannya biden rahim mendo rahimmu Sahabat jundub bin Abdillah bin Sinan al-Bajali. Rabi'l Anhu. Beliau mengatakan bahwasannya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Ini abra, Inni abra Inni abrau ila Allah an yakuna khalilun Aku menyatakan kesetiaanku kepada Allah Subhanahu wa bahwasanya aku tidak akan menjadikan kekasih di dalam hatiku selain Allah Subhanahu wa ta'ala fa inna Allaha qaddathani khalilan kama taqadha Ibrahim khalila sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku sebagai khalilnya sebagai kekasihnya Kamat taqadha Ibrahim khalila Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihi juga sebagai kekasihnya. Wala kuntum muta'akhidamin ummati khalila. Kalau seandainya aku boleh menjadikan dari umatku kekasih orang pilihan yang cintanya memenuhi hatiku lattakhadtu Abu Bakrin khalila nisa'i aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih setiakuku ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur masadida ketahuilah wahai umatku sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu dari kalangan Yahudi dan Nasara Kah nujud takhidunah kubur masajida. Mereka selalu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Allah falat takhidu al masajida. Maka dari itu janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa ini anhakum andalik. Karena sesungguhnya aku melarang mengharamkan dari yang demikian. Ihwani bidin rahiman murahimunakumullah. Di dalam hadis yang telah kita sebutkan memberikan faidah Yang pertama fa barakallahu Menasabkan al-Hadith, للباب, فيه الناحي عن اتخاذ الخبر امكنتان للعبادة. Di dalam hadis yang telah disebutkan oleh Sahabat Jundub bin Abdullah bin Sinan al-Bajali, nisbah kepada kakeknya, beliau meninggal pada usia 60 tahun. Beliau mengatakan bahawasanya. Nabi Rasulullah SAW melarang di dalam hadis tersebut menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Kenapa demikian? Kok dilarang? Li wasilah ilah syirik. Karena perbuatan beribadah di sisi kuburan orang-orang soleh akan mencermuskan, akan mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi Dan orang-orang Nasara Dan yang semisal dengan mereka Dari kalangan Ahlul Bida' Dari hadis Zundub Kita bisa menarik sebuah Atau beberapa faidah Yang pertama Annal khullah A'zam Minal mahabbah Bahasanya derajat al khullah itu lebih tinggi, lebih mulia daripada derajat al-mahabbah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak menetapkan adanya Khullah kepada makhluk-makhluknya kecuali kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam dan kepada Nabi Yuna Al Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dalam surat An-Nisa ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa Ibrahim Khalilah Allah Subhanahu wa telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil yaitu derajatnya sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Demikian juga Rasulullah SAW telah dijadikan oleh Allah Subhanahuwataala sebagai Khalilnya, sebagaimana disebut dalam hadis tersebut. Fa inna Allaha Khalila. Sungguh Allah Subhanahuwataala telah menjadikan aku sebagai Khalil. Sehingga ikhwani fi din rohaiman rohaimakumullah. Hal ini Sebagai bantahan Kepada mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya Al-Mahabbah Itu lebih tinggi daripada Manzila Al-Khullah karena sebagian dari kaum muslimin Dari kalangan Al-Hulbida Terkhusus Khawarij Dan Rafidah Mereka mengatakan bahwasanya Al-Mahabbah Itu lebih tinggi daripada al khullah sehingga bahkan kalau di derajat Ali bin Abi lebih tinggi di syaofa subhanahu wa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa yuhibuhu, mencintainya demikian juga Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam mencintainya. Mereka berdua al mahabbah azam wa akbar wa arfa' manzilatan min daraja al -khullah. Maka kita jawab bahwasanya fa barakallahu fikum tidak. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sekian banyak ayat. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul al mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman Innallaha yuhibbut tawabin Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Siapa saja yang bertaubat, Allah mencintainya. Berarti apakah berat orang yang bertaubat lebih tinggi derajatnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim? Tentunya tidak. Demikian juga surah Al-Imran ayat 146. Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha yuhibbus sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai Orang-orang yang sabar Kembali Siapa saja Dari kalangan muslimin Yang bersabar Ketika mendapatkan ujian dan musibah Maka dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan dalam surat Al-Baqarah Ayat 195 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Inna Allah yuhibbul muhsinin Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai orang-orang yang berbuat baik Setiap orang yang berbuat baik Allah subhanahu wa ta'ala Mencintainya Kembali Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan ibarat Yuhibbu Kemudian surah Al-Hujurat Ayat 9 Dalam Al-Mumtah juga Ayat 8 Ayat 8 dan sebelumnya Al-Maidah ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam tiga tempat tersebut innallaha yuhibbul muqsitin Sungguh ya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat adil Siapa saja dari kalangan muslimin yang berlaku adil maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Sehingga wa barakallahu lakum ikhwada fid din wa rahim minhu wa rahimakumullah ini faedah yang pertama bahasanya Al-Khullah Derajatnya lebih tinggi daripada derajat Al-Mahabbah Karena tidaklah Allah SWT Menggunakan kelebatan Al-Khullah Kecuali kepada Nabi Ibrahim AS Dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Faedah yang kedua adalah isbat Al-Mahabbah Lilay Azza wa Jal. Di dalam hadiah ini terdapat sifat Penatapan sifat al-mahabbah sifat Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbuat baik berlaku adil yang sabar dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara kebaikan. Tentunya sifat mahabbah di sini sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyamakan sifat mahabbah Allah kecintaan Allah sifatnya seperti hamba-hambanya. Kemudian di dalam hadis ini terdapat bantahan Kepada orang-orang Rafidah Kelompok Rafidah adalah kelompok yang paling benci Dengan keluarga Abu Bakar As-Siddiq Musuh besar Syiah Rafidah Di antara ini adalah keluarga besar Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah Anhu Abu Bakar ash-Shidqir radhiyallahu anhu dikatakan sebagai paut berhala-berhalanya umat Islam Aisyah radhiyallahu anha putrinya dikatakan sebagai pelacur pezina Naudzubillah Subhanallah Amma ya wa Subhanallah Amma yasifun syifun Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah menyatakan kalau seadanya aku boleh menjadikan Khalil dari kalangan umatku Niscaya aku akan jadikan apa Abu Bakar sebagai kekasihku. Pernyataan dari Rasulullah kalau seandainya boleh aku memberikan hulda kepada manusia, niscaya apa aku akan jadikan Abu Bakar ash-Shiddiq, radhiyallahu anhu sebagai Khalilku. Ini faham barakah wa fiqum jelas bahasanya Abu Bakar ash-Shiddiq, radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling mulia setelah para anbiya kata para ulama manusia yang terbaik setelah para anbiya adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama manusia yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas, khairul khalq wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah para nabi dengan berbagai macam kedudukan-kedudukan mereka yaitu Bapak, Rasulullah SAW Nabi Ibrahim dan setelahnya ulama Nabi-Nabi yang lainnya kemudian manusia terbaik setelah peran Arabia adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan diantara yang terbaik dari kalangan para sahabat Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq R.A banyak dalil-dalil yang disembunyikan dan dibuang oleh orang-orang Syiah Rabidah Syiah Rabidah paling benci dengan hadis-hadis Sahih Bukhari kenapa? Karena hadis Sahih Bukhari milian penuh dengan nama Fahabarakatuhikum riwayat-riwayat tentang Abu Bakar as-Siddiq bahkan mereka membuat makar menggembosi kaum muslimin di negeri Yaman fabarakallahu fikum tentang apa tentang membuat fitnah bahwasanya al-Imam Al-Bukhari benci kepada ahlul bait disebarkan dihembuskan syubhat ke penduduk kaum kaum -kau muslimin di negeri Yaman bahwasanya fabarakallahu fikum al-Imam Al-Bukhari benci dan memusuhi ahlul bait Luar biasa Hadis-hadis Al-Imam Al-Bukhari Dibuang Orang-orang benci Sebagai mereka membakar Sohiyah Al-Bukhari Kenapa? Karena terprovokasi Dengan fitnah-fitnah tersebut Faham al-Qam suatu ketiga Asyih Hamukbil Rahimahullah Ta'ala Berangkat محضرح. Mengumpulkan penduduk Yang terfitnah atau Barakalawekum telah terkena syubhat-syubhat syiaraf -syubhat Dikumpulkan hampir di saat itu ribuan dari kaum Muslimin yang mereka tidak mengetahui hakikat sebenarnya. Maka alimah kemudian alimah Mukbel rahimahullah taala di dalam ceramahnya menyebutkan, "Kala alimah al Bukhari rahimahullah taala Qala hadithan fulan an fulan an fulan." kawala Rasulullah SAW tentang Ahlul Bayt kemudian lagi kawala Al-Imam Bukhari terus sekian puluhan hadis disebutkan oleh Imam Al-Bukhari tentang apa? tentang cintanya apa? penyebutan apa? mahabahnya Al imam Bukhari kepada Ahlul Bayt pujian-pujian para sahabat ke Ahlul Bayt dan juga Rasulullah SAW telah tiwakan dalam sekian banyak di dalam Sohi Al-Bukhari bingung semuanya menganga lo katanya Imam Bukhari benci dengan alul kok ternyata mak di dalam Sahihnya terdapat sekian banyak hadis-hadis tentang alul Baykok wah ternyata tidak benar apa yang dikatakan mereka walhamdulillah hampir 50 sampai 80% kaum muslimin rujuk ya dan menyesali perbuatan-perbuatan mereka telah menuduh Al Imam Al Bukhari فباركوا لكم ايتوه مموصوحي اهل ini dia Faidahnya ikhwani fillah rahimanhu wa menghafal hadis menghafal alquran al-imam asy-syafi'i mengatakan man hafizul hadits qawiyat hujjatuhu al-imam asy-syafi'i mengatakan man hafizul hadits Barang siapa yang hafal hadis, qawiyat hujjatuhu, maka dialah yang akan kuat hujah-hujahnya. Ada orang mereka syubhat, enggak ini salah. Qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah hadis ini, hadis ini. Uh, masyaallah. Ini dia. Singgah wabarakuikum mari. Ya, sabarlah waikum kita mulai sedikit demi sedikit hafalkan Al-Quran. Ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi telah kita ketahui Bagaimana faedahnya menghafal Al-Quran Dicicil Satu hari satu ayat lah Kalau memang tidak bisa dua tiga ayat Satu ayat Kalau saat ini kita bisa menghafal Satu hari satu ayat berarti satu tahun berapa? 365 Ayat Masya Allah Berarti apa? Hampir Al-Baqarah selesai Dalam satu tahun Al-Baqarah ada berapa? Ada berapa ayat? Hah? 200? 200-300? Coba lihat Al-Quran Anak lupa, tidak mau ta'kin Faham Barakulahu Fikum, ini Ya Dan Nabi Al-Quran mengatakan bahwasanya Pak Akan diseru kepada para pembaca Al-Quran Untuk Pak naik Ke langit ke ke surga dengan sambil membaca Al-Qur'an. Semua para penghafal Al-Qur'an akan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke surga. Terus naik-naik naik sambil membaca Al-Qur'an dan di mana engkau berhenti ayatmu, di situlah surgamu. Di situlah istanamu. Kalau kita apalanya Al-Fatihah, tok. Ya sudah. Baru naik Al-Fatihah selesai. Berhenti, itulah istanamu Setinggi itulah surgamu Kata Ibn Kathir Rahim Allah Ta'ala Tingginya surgamu sesuai dengan Nama, tingginya Hafalan Siga fabar Mendapat yang rajih Wallahu alam sawab Bahasanya Pak Ketika disuruh membaca adalah Membaca hafalan-hafalan Al-Quran yang pernah kita hafal di dunia Jadi semakin banyak hafalanmu maka semakin tinggi pula surgamu. Ini kemudian juga mengabul hadis, ya, ikhwan. Ahlus sunnah hum talabul ilam, sebagaimana qala Asy-Sya'l Albani rahimahullah. Ahlus sunnah salafi adalah para penuntut ilmu. Ngaku salafi, ngaku ahlus sunnah tapi enggak pernah belajar. Ini musibah. Bagaimana dia mengetahui ini sunnah? Ini pemahamannya yang salah kalau tidak dengan belajar. Sehingga hafal Al-Walikum Kita belajar, kita bersungguh-sungguh. Setelah mengawal Quran, hafalkan Hadis. Alhamdulillah, masyallah, putera putri kita luar biasa. Ya, kelas 5 semester ini storanya bak 80 hadis. Semester ini kelas 5 storanya bak 80 hadis. Harus selesai. Tak boleh berputus. Baca satu, istirahat dua, tidak. Dari 1 sampai 80 Masya Allah Kelas 6 harus 100 hadis Karena kita punya program Untuk memerintahkan anak-anak Belajar menghafal hadis Dengan diterangkan Faidah-faidah secara ringkas Alhamdulillah ketika kita tanya Tadi kita tosia ya, Ayo anak-anak Kita harus belajar Karena dengan kalau kita belajar Kita mendapatkan surga Apa dalilnya? Langsung An Nabi Umar radiallahu kalakalah Rasulullah sallallahu mansalaka torikon langsung semuanya berbunyi masya Allah, luar biasa. Inilah yang dikata Alimam -al Ash-Shafiyurrahim Allah manhafid alhadits kawiyat hujat tuh. Barang siapa yang hafal hadis, hafal hujah, maka dia akan semakin kuat. Enam. Kemudian bapak, assalamualaikum. Di antara, kudamai Abu Bakar ash-Shiddiq radhi Al anhu ketika Rasulullah sakit. Ketika Rasulullah sakit, beliau tidak memerintahkan sahabat yang lainnya kecuali Abu Bakar ash-Shiddiq radhi lā anhu. Inu juga bahasanya, "Wabarakallahu fiqum". Iba ya saya bukhori Muslim. Bahasanya, "Wabarakallahu fiqum". Rasulullah sallam memilih Abu Bakar sebagai imam. Ketika beliau sakit, ini berikan isyarat bahasanya mak yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Sidik. Raudilah anhu. Kemudian dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim ini yang membuat Rasul itu benci dengan apa dengan Abu Bakar As-Sidik. Kenapa? Karena hadisnya juga penuh dengan Pujian-pujian kepada -pujian terhadap sahabat yang mulia Abu Bakar As-Sidik. Sahabat Amr bin Auf. Radil anhu, ketika diutus dalam perang Datus Salasil atau Sulasil dia datang kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Ayunas Ahabu Ilaika Wahai Rasulullah siapakah manusia yang paling kamu cintai perhatikan Ayunas Ahabu Ilaika Manusia Siapakah di kalangan sahabatmu ini Yang paling engkau cintai Wahai Rasulullah Maka beliau menjawab Aisyah Aisyah Adalah manusia yang aku cintai Kemudian Fakultumilai Rijal Ada pun dari kalangan laki-laki siapa Tadi dari kalangan Wanita Ada pun dari kalangan Rijal kau balik lagi siapa ya Rasulullah yang paling kau cintai? Maka beliau mengatakan Abuha, bapaknya Siapa bapanya Aisyah? Abu Bakar As Siddiq, Rabbil Anhu. Kemudian Thumman. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Umar ibn al Khattab, Rabbil Anhu. Setelah itu baru Umar ibn Khattab, Rabbil Anhu. Kemudian Fahadah, Rajaulan. Kemudian Fambarakalawwim beliau menyebutkan beberapa sahabat-sahabat yang ri nyaf muttafaqun alaih. Ini diantara dalil juga tentang apa? Fambarakalawwim keutaman sahabat Abu Bakar As-Sidiq radhiyallahu anhu. Kemudian faedah selanjutnya dari hadis jundub tahrim itikohil masajid al kubur haram. Kita membangun masjid di atas kuburan. Haram, kita membangun masjid di atas kuburan. Barang siapa yang membangun masjid di atas kuburan, maka pendapat yang sahih adalah sholatnya babil, tidak sah. Barang siapa yang sholat di dalam masjid, yang masjid tersebut dibangun di atas kuburan maka sholahnya tidak sah kemudian apa ilahnya tidak boleh sholat di dalam masjid yang ada pada kuburan ilahnya adalah li'annahu wasilah ila syirik wasilah merupakan sarana yang akan mengantarkan kepada kesyirikan-kesyirikan sehingga barakulahikum ini bagaimana kalau kita sholat di sebuah masjid yang di depannya ada kuburan tadi kuburannya dalam masjid jelas masjidnya barakulahikum eh, tidak sah untuk sholat padanya kata para ulama bagaimana nih mana yang harus bongkar? Kalau kuburannya dulu ditanam di situ, kemudian baru masjid dibangun, maka masjidnya harus dibongkar, karena bahkan tanah itu telah dijadikan sebagai pemakaman. Adapun kalau fahar, kalau hafiqo masjidnya lebih dahulu, baru kemudian ada imam masjid tersebut mungkin yang sudah lama berjasa, dijadikan orang yang soleh. Hanya untuk mengenang jasanya ditanam di tengah-tengah masjid atau di dalam masih masih di bagian depan. Ini maka fabar wajib kata para ulama harus apa, dibongkar kuburannya dan dipindahkan kepada tempat yang semestinya itu di pemakaman kaum muslimin. Adapun fabar kauhafikum bagaimana kalau seandainya masjidnya dulu, tapi maka bumi jenazahnya atau Orang yang meninggal sebut, yaitu di depan. Statusnya maka kuburannya terlarang di mana? Di depan masjid, bukan di dalam masjid. Maka bapak, roklikum para ulama khilaf. Namun yang rajih, sebagaimana yang dipilih oleh syekhul Islam, temi ya rohimallahu taala, dan juga asy'luh temin, maka tidak dilarang. Kalau kuburannya, bapak, roklikum di luar masjid. Kita nukilkan dari. Kalam asyhadhim dalam syar'ul mumti. Jika Apabila ada tembok yang menghalangi Anda dengan kuburan, ya, jadi tidak langsung Anda mah kuburan, jelas ada tembok masjid. Baru di dalamnya ada kuburan, maka yang seperti ini tidak dilakukan lagi bahwasanya tidak ada larangan padanya. Waka dzalika law kana bainaka wa bainaha shari'un Demikian juga apabila antara antum antara anda dengan apa? Dengan kuburan, jalan ada jalan raya. Maka ini tidak masuk dalam larangan. Muanya salat di lapangan kemudian apa? Lapangannya mah i di lapangan ternyata Pak, di lapangannya ada perantara apa, Pak? Lapangan Megitu. Ternyata bahwa di depannya ada kuburan. Maka barakah fikum dikatakan menghadap kuburan. Kenapa? Karena Saudara jalan rayanya begitu. Aw kana bainaka wa baina al-maqbarah <tuh> masafah atau ada jarak yang agak jauh yang jauh. Ya mana apabila Anda salat, Anda tidak dikatakan salat menghadap kuburan. Kenapa? Karena kuburannya ada jarak yang yang jauh. Yang mana Fābārakalāfi kum batasannya kalau orang lihat anda tidak dikatakan solat menghadap kuburan. Sehingga Fābārakalāfi kum ini ini disebutkan oleh Ash-Shaymin rahimahulloh Taala. Kemudian Fābārakalāfi kum di dalam hadis Jondob memberikan faedah kepada kita wujub Saddiḍ darā'i wajib untuk apa untuk mencegah perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan sabar wikum, membangun masjid di atas kuburan jelas ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan, orang-orang datang ke situ meyakini kalau sholat di masjid ini, luar biasa ya, yang jomblo bisa langsung nikah. yang gak punya anak bisa langsung punya anak, yang tadinya konglong kolong melarat jadi konglong merat, wah luar biasa banyak berbondong-bondong kenapa karena masjid itu ada orang-orang solehnya katanya dari lihat kan assalamualaikum awalnya orang-orang datang ke masjid itu nggak ada keyakinan dengan kuburan tersebut ketika sholat kemudian kok tiba-tiba pak -tiba, ih rezekinya lancar ini jadi kemudian dapat apa kemudian kemudian urusannya yang tadinya yang ngaku dapat pekerjaan wah kayaknya ini Sholat di Bicintana ada barokahnya Kenapa? Karena apa? ada kuburan orang sholat di dalamnya Adakah lihat. teman lihat Padahal itu kebetulan saja Allah takdirkan dia rezekinya lancar Tidak ada keterkaitan dengan kuburan Cuma tadi Fabar, Karena ada kuburan Syaitan Kamu tidak? Kenapa kamu bisa nikah? Kenapa kamu bisa diterima jadi PNS? Kenapa kamu bisa lancar proyeknya? Kenapa kamu bisa sembuh? anak kamu salat di masjid tersebut. Kenapa? Di dalam tersebut sudah dipenuhi barokahnya orang yang soleh yang ditanam di dalam masjid tersebut. Nah ini sehingga wa barakallahu karena ini membahayakan bagi tauhidnya kaum muslimin maka Pak, Islam melarang membangun masjid di atas kuburan. Kenapa? Karena Faham? kalau terjadi apa yang terjadi dari kalau kabak ada kebudanan rezeki atau yang lainnya maka khawatir ada keyakinan yang membuat rezekinya adalah masjid tersebut karena ada kuburan orang solehnya sehingga harus di apa dipindah kuburannya kalau memang masjidnya lebih dahulu dipindah ke pemakaman kaum muslimin kemudian faham? Baru kalau jum Larangan membangun masjid adalah tadi yang telah disebutkan. Ido mak, kaum fan nyal wukuf ishirik. Karena khawatir faham akan menimbulkan apa? Aqidah yang sesat para diri kaum muslimin sehingga mereka jatuh kepada kesyirikan Ini ialah kenapa Nabi saw melarang kaum muslimin membangun masjid di atas kuburan atau masjid ditanam di dalamnya kuburan ini fahabarakatuhikum dilarang dalam Islam kenapa? karena fahabarakatuhikum hal itu bisa mengatarkan kepada kesyirikan ini adalah yang dipilih oleh Syakul Islam dan juga Ibnul Qayyim kemudian faedah yang terakhir adalah hirsun Nabi SAW ala ummatihi fi an anasyirq di dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita semangatnya Rasulullah SAW. Di dalam menyelamatkan, menjauhkan umatnya sejauh-jauhnya dari perbuatan kesyirikan Kenapa? Wabarokum meskipun salatmu lancar, hajimu lancar, umrahnya lancar, ibadahnya lancar, kalau berbuat syirik, enggak akan diterima. Enggak akan diterima. Gadik ampuni oleh Allah Subhanahu Wataala, sehingga apa Barakalawikum anda berzina, anda mencuri, kalau ternyata agak pernah berbuat syirik, maka pak anda tahta masyadilah, bisa jadi anda pak diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala tanpa adanya siksaan bisa jadi. Kenapa Barakalawikum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu Abu Dard, ya Budar, ya Rasulullah, antum dari mana? Adhani Jibril Fabasharoni Tadi barusan aku ketemu Jibril Fabasharoni Jibril memberikan khobar gembira kepadaku. aku Anamin um Annaman mata min ummatika Lam yusik Billahi syai'an dakhalal jannah Bahwasannya Jibril mengabarkan Bahwasannya Wahai muhammad Barang siapa yang mati dari umatmu Tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu berbuat syirik maka dia akan masuk surga luar biasa Abu Dharata bertanya Ya Rasulullah wa inzana wa inzaraq meskipun dia pernah berzina pernah mencuri wa inzana wa inzaraq meskipun dia pernah berzina meskipun dia pernah mencuri selama dia mati enggak pernah berbuat syirik dia dapat kesempatan masuk surga dia tahta masyadillah bisa jadi dia masuk surga tanpa hisab, atau dia Ma, masuk neraka dulu namun wa barakatuhikum dia akan tetap akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam surga. Inilah kan fair kepada kita bahasanya Fābaru lāfiqum taūḥid adalah perkara yang harus terus kita dakwahkan kepada umat Islam. Makanya kami tidak heran kalau para masyhik kita dari Saudia Arabia dan juga Fābaru lāfiqum dari Yaman kalau datang ke ya Indonesia. Dauranya Pak kita Tauhid Qadul Arab Pak Sursita Qadul Arab sursita, ulang, ulang terus Hampir pada masyarakat kita Pak Terus Menanamkan Pak Tauhid-tauhid pada yang diajari Pada asatida. Kenapa? Karena ini ya Yadullu ala ahamid Tauhid Ini juga Pak Tentang pentingnya perkara At-Tauhid Kenapa kalau Tauhid Fahabar Kalau sering diulang-ulang Akan menambah Iman yang luar biasa Alakadu Ibn Qayyim Rahimahullah ta'ala Mengatakan Asbab In sudur. Sebab yang pertama Hati orang itu lapang Bahagia dunia dan akhirat Pertama adalah Tauhidullah Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Anda bisa harmonis dengan keluarga anda Dengan Tauhid Negara bisa maju dengan Tauhid Semua kebahagiaan Kalau kita timbang, kita lihat Barakulahikum warahmatannya adalah Pada ketauhid dan keluarga tersebut Masyarakatnya atau negaranya Sehingga Nabi SAW berusaha untuk terus dari awal dakwahnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyul mudaddzir kun fa'ndzir wa rabbaka faggabir wa thiyabaka fa Allah Subhanahu wa taala ketika awal membangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bangkit bangun kun fa'ndzir berikan peringatan kepada umatmu wa thiyabaka mereka dari apa? Perbuatan syirik Awal dakwah Rasulullah SAW Adalah apa? Mensucikan manusia Dari Barakulahum penyembahan-penyembahan Kepada salin Allah SWT Luar biasa Barakulahum dakwah Rasulullah SAW Pertama lah Tauhid Bukan politik Bukan kursi Bukan kedudukan Bukan dunia tetapi tauhid, tauhid kaum Muslimin. Kita lihat kaum Quraisy, para pejabat, tokoh-tokohnya Quraisy datang. Ya Muhammad, berhenti dari dakwah tauhidmu itu. Kamu minta apa? jadi pemimpin, presiden, ah mau jadi orang kaya di kalangan kami, mau wanita balik cantik dari kalangan kami, kami akan kasih. Yang penting berhenti, jangan dakwah tauhid. Kalau kita pikirannya seperti ekwal dan Muslimin. Ya, ahal asumsiasiin tokoh-tokoh politik wah, bagus juga ini kita masuk parlemen kita ambil suara terbanyak jadi pemimpin, kita terapkan Islam Nabi tidak, padahal Pak Nabi ditawari sebagai Pak pemimpin istilahnya presiden di zaman kita sekarang padahal kabar Barakalekum, kalau pikiran kita yang dangkal ini dan kejelekan kebodohan kita, wah kalau jadi presiden, berarti kita bisa berbuat apapun Bisa merakus Islam kita katakan tidak, tidak semudah yang demikian. Kenapa? Karena bagaimana menerapkan Islam sedangkan apa pondasinya masyarakatnya masih syiriknya luar biasa, kebidahannya luar biasa, kurafatnya luar biasa. Enggak mungkin bisa tanam-tanamkan alat terapkan rasul Islam kawdisi pondasinya masih rapuh. Sehingga pak Nabi memulai dakwahnya dari pondasinya bukan dari atapnya. Atapnya gampang. Yang penting fondas dikuatkan terlebih dahulu Maka fa'bala fikum ketika kita akan Menangkan, menangkan tiang-tiang Serat Islam akan kokoh Tidak perlu disuruh Barakallahu fikum untuk meninggalkan Khomer Akan meninggalkan Khomer Tidak perlu disuruh meninggalkan Zina Akan meninggalkan Zina Kenapa? Karena tauhidnya sudah tertanam Dia takut kepada Allah Takut berzina, takut minum Khomer, takut narkoba Dan yang lain-lainnya Kenapa? Karena tauhid sudah tertanam pada Muslimin Sehingga Ini merupakan Dalil tentang semangatnya Rasulullah Assalamualaikum Di dalam Menyelamatkan umat Islam Dari bahaya kesyirikan InsyaAllah kita lanjutkan Dengan hadis yang setelahnya Dan kemudian Tambahkan beberapa faidah tentang Tahdir, tentang membangun Kuburan di atas masjid Atau masjid di atas kuburan dan juga beberapa ahkam ahkam tentang kuburan pada pertemuan yang akan datang insyaallah Taala wasallam Nabi Nabi Muhammad wala alaihi wasallam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.